Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min surur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la illallah wahdahu la sharika wa, lah. wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimun Ya yana sultaku rabbakumul ladhi khalaqakumna naksimahidah wa khalaqa minha sawjaha wa basa minhuma rijalan kashirawan nisa'ah wa nisa ah. takumlahan ladhi tasaluna bilaham inna allaha kanalikum rakiba Ya yuladhin amal takumlah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfilakum zhunubakum wa mayidhi illahu rasulahu faqad fa'aza fa'aza na'zimah Fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuh wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah alhamdulillah walaa hismatan ini Allah subhanahu memberikan kenikmatan kepada kita untuk membaca kitab yang pertama kitab tauhid dan yang kedua adalah al-nabawi yang keduanya dikerjakan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahim Rahim Allah Al Taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang minasirki ayat sagi taabibinillah au yadu guyrohu. Bab yang ke tiga Ini termasuk dari kesirikan untuk seseorang meminta istighotah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala keduanya tersebut adalah termasuk dari perbuatan syirik setelah kita menyebutkan pada pertemuan terakhir dari bentuk-bentuk kesyirikan -bentuk seseorang yang diitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga untuk menggunakan kalung-kalung demikian juga jimat-jimat <tuh> Yang itu adalah bentuk kesirikan. Demikian juga cabi-cabi dan semisalnya. Sebagaimana telah lewat pembahasannya. Demikian juga yang terakhir disebutkan termasuk kesirikan juga al-istiadah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini beliau akan menyebutkan iaitu yani sebagaimana di bab ini termasuk dari kesirikan adalah seseorang istighothah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu Nabi Kita sering mendengar kalimat Nabi Bahkan ada Nabi Nabi istilah Nabi Nabi Nabi kubro Demikian juga istilah-istilah mereka yang lain Ketika terjadi kesulitan Atau pacekle Atau mungkin keributan Dan semisalnya kemudian mereka menyebutkan Kalimat al Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Dibawakan oleh Syed Abdul Rahman bin Hasan Di Fatsul Majid Syarah Kitab putaukir Al-Istigwasah Ini bisa ditulis Istigwasah itu adalah Hiyatolabul gawus Wawwa Izzalatushiddah Istigwasah itu yang sering kita dengar Istigwasah kubro Kubro sendiri artinya besar Besar-besaran Istigwasah itu adalah meminta gaus. Gaus itu adalah Menyingkirkan kesulitan yang sangat Berarti istiqosa itu adalah meminta untuk disingkirkan kesulitan yang sangat berat yang dia rasakan. Itu istiqosa. Jadi istiqosa meminta untuk dihilangkan, dihilangkan atau disingkirkan kesulitan yang sangat berat yang sedang dia alami. Mungkin dialami suatu kampung atau mungkin suatu negeri atau suatu daerah atau bahkan seseorang. Dalam badan dia sangat penting sekali, sangat parah sekali, mau hancur. Maka ini dikatakan istiqawasa Demikian Adapun istiqadah Ya pernah kita lewat Ya ini berlindung ya, Ini berlindung dari sesuatu Ya berlindung dari sesuatu Al istiqadah isti Atau al iltija Ini Iktisom Berteduh atau berlindung Dan Demikian Itu al istiqadah seperti mamanya, namanya, Aku berlindung kepada Allah Dari Zaiton yang terkutuk, ya demikian Ini berlindung Dari sesuatu Sesuatu yang Belum terjadi, belum dia alami hal tersebut Ya ini seringnya demikian Dia belum mendapati kesulitan tersebut kemudian, di, kemudian dia berlindung Kepada apapun Dan yang disarakan Adalah berlindung kepada Allah SWT Dari Bahaya seton namanya Atau gangguan seton Atau yang semisalnya yang dia takutkan akan menimpa dia Adapun istiqotah ini Dia sudah tertimpa Sudah terkena bencana tersebut Dan dia ingin untuk kemudian Bencana tersebut atau kesulitan yang dia alami itu Untuk hilang pada diri dia Inilah istiqotah Dan biasanya kesulitannya bukan kesulitan yang ringan Atau gampang Tetapi kesulitan yang berat asyiddah, syiddah, Menyingkirkan kesulitan yang sangat Ya ini demikian Jadi al-istighosa berarti meminta untuk disingkirkan Kesulitan yang berat yang dialami Sebagaimana Al-istinsor al Ya ini wasan-wasan istif'al Ya ini istaf ala yastafilu istif'alan Wasan seperti ini Menunjukkan pola permintaan Jadi al-istinsor talabul Nasr meminta untuk diberikan pertolongan Demikian juga al isti'anah talabul Aun meminta untuk diberikan pertolongan Dengan wasan istaf ala menunjukkan makna meminta. Seperti iya kana butu wa iya kana nasail. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Iya kana butu wa iya kana nasail. Kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ini wazan istafala. Dipelajari di bahasa Arab di cabang ilmu sharaf di situ disebutkan wazan istafala yang ini meminta. Seperti ista'faroh berarti meminta gupron, meminta untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa ya Taala. Demikian. Karena ista'ala, ista'faroh. Demikian juga di sini ista'ana, demikian juga ista'gosah, ista'wizu, Ya Demikian. Jadi al-istiqosah itu adalah meminta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami. Kemudian disebutkan di sini di patung masjid, wakola bi rhu alfarku baynal istigosa kepada doa. Jadi bab kita ini kan termasuk kesinikan seseorang yang meminta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami itu kepada selain Allah. Demikian juga berdoa kepada selain Allah swt. Di sini ada perbedaan antara meminta untuk disingkirkan kesulitan dengan doa. Al-karpu bainal istiqasa wa doa Perbedaan keduanya ini Anal istiqasa latakunu ila minal makruf Istiqasa itu tidaklah keadaannya kecuali dari kesulitan Kesulitan yang sangat Wa doa a'am Minal istiqasa Doa itu lebih umum daripada istiqasa Jadi doa itu sebenarnya lebih umum lagi Jadi judul ini termasuk keserikan Seseorang meminta untuk dihilangkan kesulitan kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah di sini atau ya am ala khos, demikian. Jadi baik, disebutkan di sini seperti itu. Jadi atau yang diikutkan yang dia itu uh, lebih umum diikutkan kepada sesuatu yang lebih khusus. Karena istigosa itu lebih khusus dan doa lebih umum. Ya, demikian disebutkan. Faat doa ala istigosa min ati am ala khos. Jadi diikutkan di situ yang umum dengan yang khusus. Yang lebih umum itu adalah doa. Doa itu adalah umum. Sedangkan istighosa itu lebih khusus. <tuh> Kalau kita pelajari di sini dari judul bahwa termasuk kesyirikan meminta untuk dihilangkan kesulitan kepada selain Allah, demikian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebukan di sini oleh Syaikh Said Mifti al-Mufid bahwa di situ ada istighosa, ya istighosa yang tidak dilarang Secara umum istighosah itu adalah hanya kepada orang sholat maghrib. Tetapi sebagian ulama karena di situ ada ayat dari Al Qur'an demikian juga hadis Nabi SAW, ya demikian juga telah lewat tentang pembahasan yakni istiada. Di situ ada seperti istighosah yang di itu diperbolehkan. Disebutkan oleh para ulama apabila apa, apabila orang yang diminta istighosah itu mampu, ya demikian. Demikian juga isti'adah meminta perlindungan. Kalau kemudian sesuatu yang hal yang dia itu mampu menurut perkiraan dia orang tersebut dan dia itu hadir ada di depan dia maka itu boleh. Demikian sebagaimana nama menyebutkan. Di sini disebutkan bidal fa'al mufid waqalan muallif rahimahullahu taala alaisa ala ithlaqihi. Ucapan penulis rahimahullahu taala tidak secara mutlak. Bal yuqay bi la yabdir alaihi almustaghats bi tetapi diikat dengan apabila tidak mampu orang yang dimintai istiqosa demikian. Kenapa dikirim seperti itu? Ya ini ada di situ isyarat bahwa boleh untuk kemudian istiqosa kepada selain Allahumma taala dalam hal yang diminta itu mampu. Ada isyarat seperti itu. Kemudian juga menyebutkan sesuatu ini dan tentu saja beliau mengambil dari ulama-ulama sebelumnya. Dan untuk kita berhati-hati di dalam ucapan itu demikian juga berbuat, bertindak, tidaklah kita berucap atau bertindak kecuali di situ ada dalil dari Al-Qur'an, demikian juga dari sunah Nabi, demikian juga di situ empat tujuh para ulama. Ya, seperti hal-hal seperti ini. Ini perkara besar, kalau orang mendengar boleh umum, kemudian istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Istighosah kepada selain Allah itu tidak secara mutlak namanya. Ya, seperti ini, kalau kemudian kita dapat di dalam Al-Qur'an, kemudian dimaksudkan ini dan itu dengan dalil yang kuat, dengan alasan yang jelas, maka kita mengambil. Ya, sebagaimana di sini, ini seperti mengkritik atau memberikan tambahan terhadap ucapan ulama yang sudah masyur, yang dia itu, ya ini dikenal sebagai ulama yang baik, yang soleh, untuk kemudian memberikan ya ini penilaian atau mungkin menambahkan sesuatu hendaknya berhati-hati. Seperti hal seperti, ini, beliau mengatakan ini ucapan yang berat, yang berat seperti ucapan Shawshamin ini, beliau mengatakan di kalung berit bahawa. <tuh> Judul ini tidak secara mutlak, tetapi dengan tadi kita sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan ayat Al-Quran yang di situ kita bisa menilai bahwa tambahan beliau ini adalah tepat. Yaitu apa ucapan Nabi Musa alaihissalam. Dari kisah kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika waktu itu beliau di Mesir, ya waktu itu dia, bagaimana kita ketahui? Kita ketahui Allah swt mengisahkan waktu itu bahwa Fir'aun berusaha untuk membunuh semua anak bayi Yang ada di negerinya Kemudian Allah berganda Ternyata Nabi Musa malah diasuh di rumahnya Fir'aun Sampai kemudian besar Sampai kemudian suatu saat Waktu itu ada seseorang dari kaumnya Atau istilah kita suku Nabi Musa meminta perlindungan Meminta istighostah kepada Nabi Musa Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-15 al Fasaghasu allazi min syi'atihi ala min aduwihi bahwa kalau Musa kepada wali demikian lanjutannya Yang menjadi syah dalam perhatian kita, di situ Allah menyebutkan fasaghasu allazi min syi'atihi. Maka meminta istighosah seseorang yang di syi'ahnya, di kelompoknya. Syi'ah sendiri artinya adalah kelompok atau sukunya. Maka meminta istighosah kepada Nabi Musa seseorang yang dia itu dari sukunya. Dari kabilahnya, dari kaumnya Alalladzim min aduhi Untuk menghadapi seseorang Dari musuhnya, demikian Lafat ini menunjukkan jelas Bahawa waktu itu Temannya Nabi Musa Meminta kepada Nabi Musa untuk Menghilangkan kesulitan yang dia alami Bahawa kemudian Nabi Musa Bawa kasahu Memukulnya, aleh, kemudian mati Dipukul oleh Nabi Musa Ya Beliau tidak menyangka bahwa pukulannya itu membuat mati musuhnya itu. Beliau kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Seperti seorang mungkin mukul biasa, ternyata orangnya itu entah mungkin lemah atau mungkin memang beliau kuat sekali Nabi Musa waktu itu. Kemudian orangnya malah mati. Kemudian beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala merasa dia ya, melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian Allah menerima tobat Nabi Musa. Ya, waktu itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Pak Ali. Kemudian Nabi Musa mengatakan hada min amali syaiton. Ini termasuk perbuatan dari syaitan Kemudian beliau bertobat kepada Allah SWT Yang menjadi saya di sini adalah apa? Bahwa Allah SWT wa waktu itu meng mengisyaratkan, meng Mengibaratkan waktu itu dengan ucapan ini tadi Dan ini menunjukkan boleh Ini menunjukkan boleh Tidak diingkari Dan itu pun kita mengetahui hal seperti ini Seseorang pemanya dalam keadaan kesulitan di tengah jalan, mamanya Dicatakan juga oleh Sebu Kemudian ada seorang yang merampok dia Kemudian, kemudian dia menelpon seorang yang Dianggap mempunyai kemampuan Mempunyai senjata dan sebagainya Telepon ini, aku dirampok Tolonglah tolong, tolong, aku dijalani dan itu Ini adalah istri kota Meminta untuk dihilangkan kesulitan yang dia alami Kepada seseorang yang dia mampu Dia sangka mampu Demikian juga dihadapan dia, dia telepon dan datang Kemudian penjaga itu, perampok itu pun tangkap dia ditembak atau diusir, kemudian dia pergi. Atau bahkan selesai urusan dia. Ya demikian. Ini menunjukkan boleh, ya. Oleh karena itu taklid atau ikatan yang sesuai oleh sesama ini adalah benar. Menunjukkan bahwa istighosah, istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia itu mampu, makhluk itu mampu, mempunyai kekuatan, kita sangka demikian, maka itu adalah boleh. Ya, demikian tetapi secara umum, sebagaimana Bab ini sebutkan, bahawa tidak boleh seseorang untuk istiqhosa dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. ya, seperti nanti eh, kepada seseorang yang di dalam alam kubur atau dianggap dia sebagai wali atau mungkin kepada Nabi Muhammad telah meninggal, demikian juga kepada Nabi Isa, atau yang selainnya, dari malaikat demikian juga yang lainnya termasuk dari bentuk kesyirikan ini secara umum adalah demikian bahwa istighotsah kepada selain Allah itu adalah termasuk kesyirikan. <tuh> Kemudian di sini disebutkan beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa lad'u min dunillahi dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mala yang fa'uka. Sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada engkau, tidak ada selain Allah Subhanahu yang bisa memberikan manfaat. Kalaupun bisa itu pun sebagai sebab saja. Asalnya manfaat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala dan tidak bisa memberikan mudharat. Tidak bisa memberikan bahaya kepada engkau. Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan fa inna idan, maka sesungguhnya engkau kalau demikian itu minadh-dhurimin, termasuk dari orang yang zalim. Semuakan di batin masjid, jadi minang musyrikin termasuk dari orang-orang yang musyrik. Karena seseorang yang melakukan kesinikan itu melakukan perbuatan dolin, melantakan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa yamsas <tuh> kong Allah bidurin, falakas syifa lahu illahu. Ababilah Allah swt menimpakan di sini mas, jadi e, menyentuhkan kepada engkau. Bahaya, palakasi, palangut. Tidak ada yang bisa untuk membukakan ilmu kecuali Allah Swt. Kalau kemudian kesulitan itu didapati oleh seseorang tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan itu kecuali Allah Swt. Jadi saya ingin berikan syarah terhadap lafadz ini, bahawa kejelekan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Swt. Ya, sebagai adab, karena kejelekan itu Doihnya ada jelek, tetapi di situ ada hikmah atau kebaikan, ya, yang dialami oleh hamba tersebut. Maka tidak boleh jenis bahkan kejelekan itu kepada Allah Subhanahu Wataala sebagai bentuk adab. <tuh> Karena tidaklah di situ kejelekan kecuali ada hikmah kebaikan, ya, seperti umpamanya diciptakan iblis, demikian juga Seton. Tidak ada kemudian di situ kejelekan secara murni. Di situ termasuk apa fitnah yang kemudian Allah bisa mengetahui hamba-hamba yang soleh, yang dengannya dicoba dengan setan itu dia masuk dalam surga Allah subhanahu wa taala. Dia sebagai orang yang taat. Dan demikian. Jadi di sini bahwa tidak boleh kesenikan itu dinisbahkan atau dia itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa taala. Di sini telah menggunakan kalimat yamsas ka Allah. Allah menyentuhkan kepada Engkau kesulitan. Maka tidak ada yang di situ. Menyingkapnya kecuali Allah s.w.t <tuh> <tuh> Waiyuridka bifairin Kalau Allah s.w.t berkehendak Untuk engkau itu kebaikan Yaitu, Kalau di sini dengan kalimat Yuridka, arada menghendaki Kalau tadi, yang saskar Oleh karena itu, saya harus ingin Menyebutkan dari ayat ini ada Rahasia yang tadi kita sebutkan Apabila Allah berkehendak Untuk engkau kebaikan, bala roda li fadri Tidak ada yang mampu untuk menolak Keutamaan tersebut Kita perhatikan kalau seorang Orang yang diberikan keutamaan tidak bisa seorang kemudian menghalangi demikian juga makhluk yang lain. Di situ ada hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Waktu itu Nabi SAW memboncengkan Abdul bin Abbas kemudian beliau mengatakan, "Ya Gulam, ini alim buka kalimatin "Wahai Gulam, wahai anak." Waktu itu Abdul bin Abbas masih muda. Sesungguhnya aku akan mengabari engkau Mengajari Engkau dengan suatu kalimat. Yaitu kalimat artinya adalah kata. Kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik itu disebutkan dalam syairnya oleh Ibnu Malik bahawa kadang-kadang kalimat maksudnya itu adalah kata di sini maksudnya adalah kalam Yaitu ucapan sempurna seperti kalimat La ilaha illallah. Kalimat kan artinya kata. Jadi yani, La ilaha illallah itu sebenarnya adalah suatu jumlah atau kalimat yang sempurna. Jadi kata itu kadang maksudnya adalah Suatu kalimat yang sempurna Jadi ya, demikian <tuh> Jadi kalau kemudian Yang di seorang mendapatkan kalimatan Maka tidak ada yang di disitu me, Menolaknya ya, Tidak ada Kalau Allah sudah memberikan suatu Yang di keutamaan tidak bisa kemudian Ada yang bisa menolaknya <tuh> Maka tidak ada yang bisa Menolak Dari keutamaan tersebut yang Allah berikan Yasu Ya dalam hadis Abdul bin Abbas atau teman tadi, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wali muka kalimatin, sungguhnya aku mengajari engkau, akan mengajari engkau dengan suatu kalimat. Suatu suatu yakni jumlah suatu kalimat, ihfadillah eh yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa niscaya Allah akan mendapati kamu akan mendapati Allah itu di depan kamu. Wahidah saltafasalillah. Apabila meminta-minta Allah kepada Allah swt. Kemudian nabi menyebutkan, wahidah mau. Apabila seorang, seseorang atau suatu kaum ya, berkumpul mereka itu, ala ayatul ruka Untuk membuat kamu bahaya. Layatul ruka bisein. Ina maka datanglah Allah. Tidak bisa mereka itu memberikan kesulitan kamu kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada kamu. Baik sama Allah yang fa'uka bisain, dan yang fa'uka bisain illa ma kata qatada bonglonglah. Demikian juga kalau semuanya bersamakan untuk memberikan manfaat, keuntungan kepada kamu. Maka tidak bisa kamu mendapatkan keuntungan itu kecuali apa yang Allah sudah apa? Sudah tuliskan untukmu. Demikian juga semuanya berkumpul ingin menghancurkan seseorang namanya kalau kemudian Allah SWT menghendaki untuk melindungi dia, tidak ada seorang pun yang mungkin akan menghancurkan dia. Tidak ada. Sebagaimana dalam ayat ini. Suwalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ihfadillah yahfadkar. Ya sering pernah kita sebutkan permasalahan ini di Jamulul Umar Hikam. Ya Nabi menyebutkan, jaga jagalah Allah SWT yahfadkar nisya Allah akan menjaga engkau. Belum menyebutkan bahwa penjagaan Allah SWT itu ada dua. Yang pertama adalah Ini kalau seseorang sudah menjaga Allah Maka Allah akan menjaga dia juga Yang pertama adalah Hiddu'na fi umuri Dunia mu Penjagaan Allah SWT terhadap perkara dunia dia Yang kedua Hiddu'na fi umuri akhiratihi Allah menjaga perkara urusan akhirat dia Disebutkan oleh beliau beberapa dalil di antara contoh bahawa Allah akan menjaga urusan dunia dia selama dia itu menjaga Allah SWT lah hartanya akan dijaga oleh dia. Jadi Allah akan menjaga harta yang dimiliki oleh dia. Demikian juga keluarganya. Walaupun juga, ya, termasuk rahasia dalam permasalahan tauhid tidak boleh seseorang berniat dalam amalan dia itu, ya, amalan akrat dia itu untuk dunia. Nanti akan sampai, insyaAllah di bab Irodatul insan Minasirki irodatul insan Bi amalihi ad dunia Termasuk pesirikan Seseorang yang menginginkan dengan Amalan dia itu Dunia Kemudian dicontohkan seseorang bersedekah, Niatnya agar dilipat gandakan Uang dia itu tidak boleh Bahkan dicontohkan dengan Misalnya seperti itu Agar Allah menjaga keluarga dia Agar Allah menjaga harta dia tidak boleh Bahkan termasuk pesirikan Lalu bagaimana Allah telah menjanjikan Rasul telah menjanjikan Bahawa orang yang bersedekah akan dilipat-gandakan Kita yakini itu, tetapi tidak boleh mencari apa perbuatan kita Kenapa bersedekah? Agar Allah Melipat-gandakan menjadi seratus Sepuluh atau semisanya Tidak boleh Rahasia permasalahan ini bisa dilihat di Fatur Majid ini Bahkan dalam bab di ini. Oleh karena itu hati-hati ketika Kita bersedekah, berubat ber ber baik Niatnya karena Allah SWT kita yakin juga bahwa Allah SWT akan melipat gandakan Atau menggantikan apa yang dimiliki dari Apa yang dia sukakan, tapi jangan sebagai Niat, ya, jangan sebagai Niat dia, amalan dia itu adalah Agar Allah menjaga Harta dia, demikian juga menjaga Keluarganya, kita yakin janji Allah SWT Alay tersebut, tapi tidak boleh menjadi Tujuan kita, tujuan kita adalah mengharapkan pahala Allah SWT Adapun menghadapkan surga maka sesat ini jelas. Nabi menyebutkan demikian juga dalam Al-Quran. Kalau orang-orang sufi mengatakan tidak boleh kamu beramal, sholat, sedekah, mengharapkan surga, mengharapkan pahala, ini syirik, ini salah, ini ucapan orang yang Yang bodoh bahkan. Ya demikian. Jadi di sini disebutkan waktu itu lembur rajab siapa yang dia itu menjaga Allah swt, Allah akan jaga keluarga dia demikian juga artinya dia miliki. Kemudian beliau Mengsebutkan apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al Kahfi. Ketika waktu itu Nabi Musa alaihissalam berguru di hadapan Feidir dan Nabi Musa lebih mulia, ya dan ulul azmi demikian juga lebih berilmu. Tapi dalam hal tersebut beliau diajukan oleh Allah swt untuk berguru di hadapan Feidir. Ketika waktu itu beliau melewati suatu kampung di situ ada suatu tembok yang mau runtuh. Kemudian disebutkan ya Nabi Musa dan Feidir memperbaiki. Kemudian Nabi Musa ingin untuk kemudian meminta upah. Karena satu kampung tidak ada yang memberikan Jamuan makan Habisnya, kalau di dalam syarat Islam Wajib untuk memberikan jamuan kepada tamu Bahkan Yang wajib satu hari, tiga hari itu termasuk sedekah Jadi demikian Kemudian Nabi Musa tidak tahu Beliau meminta kepada Khedir Kita minta upah saja Ternyata kemudian Itulah sebab perpisahan Nabi Musa Dengan Nabi Khedir Kemudian Nabi Khedir menyebutkan kepada Nabi Musa wakana tahtahu kanzulahumma wakana abuhumma sholihah fa'arada rabbu ka'iyamlu ka'asyudahumma wistahil wa'istahfizalkan syumma rahmatami rabbi wama pa'al tu'an amri dari ketakwilu malam tasik alih sobron adapun di bawah tembok ini, itu ada kanzun, ada simpanan yang dimiliki oleh dua anak yatim wakana abuhumma sholihah dan kedua orang tua anak ini, dua orang anak ini adalah soleh orang yang soleh, 2K anak Abu Humah adalah bapaknya, adalah bapak dari kedua anak ini adalah orang yang soleh dari situ Ibn al mengambil dalil, bahawa ternyata Allah SWT menjaga harta yang dimiliki oleh anak yatim ini tadi dua orang ini, yang bapaknya adalah orang yang soleh, 2K anak Abu Humah soleh, adalah bapak kedua orang anak ini adalah orang yang soleh jadi orang yang soleh Allah akan menjaga Menjaga anak keturunannya, demikian harta yang dia miliki. <tuh> demikian Allah sebutkan, ya dalam surat al-Araf, ya Inna walaihumu ladinahil kitab, wahai yang tawalah solihin. Sesungguhnya awaliku adalah Allah swt yang menurunkan Al-Quran, Alkitab, wahai yang tawalah solihin. Dan Allah yang mengurusi perkara orang-orang soleh. Sudah, pokoknya orang yang soleh itu adalah dia mengurusi orang sunatah. Wah wah ya tawalah solihin. Allah yang mengurusi perkara orang soleh. Tidak ada campur tangan di situ. Ya ni saya orang sunatah. Wah wah ya tawalah solihin. Ya Allah yang yang mengurusi urusan orang yang soleh. Kalau anak dia itu adalah orang soleh sudah. Itu urusan orang sunatah yang akan mengurusi. Sebutkan di biografi Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meninggal tidak ditinggalkan untuk keluarganya padahal beliau seorang khalifah. Kalau kita lihat di biografinya Omar bin Abdul Aziz itu di masa mudanya bahkan ketika belum menjadi seorang gubernur di Madinah itu terkenal beliau adalah seorang yang biasa seorang raja ini poya-poya dan sebagainya demikian juga istrinya Fatimah. Sebuah risalah Al-Albani itu di pembukaan yakni uh, beliau tentang eh uh, tentang pokok permasalahan-permasalahan nikah itu. <tuh> Ada Gus Ifaq di pembukaan disitu kisah bahawa Fatimah ini tadi istrinya Umar bin Abdul Aziz Bapaknya seorang khalifah Saudara laki-lakinya seorang khalifah Kemudian pamannya seorang seorang khalifah Yang ini di, di sekitarnya adalah orang-orang bangsawan Suaminya orang khalifah juga Umar bin Abdul Aziz Bayangkan seorang seperti itu Jadi yani, suaminya, bapaknya, saudara laki-lakinya adalah khalifah Ya, bahkan hidup dia ketika suaminya menjadi gubernur di Madinah dalam keadaan mewah. Kemudian ketika ditunjuk oleh ulama Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah, maka meninggalkan iaitu yani kemewahan yang dulu dia miliki. Ketika dia meninggal, maka kemudian tidak ditinggalkan untuk anak-anaknya kecuali sedikit saja dari harta dia miliki. Ya, dan beliau kemudian demikian. Ia yani menyerahkan urusan dia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu itu Fatimah ini istrinya. Ketika yakni, meninggal suaminya datang Juru kunci, istilahnya e, yang mengurusi Betul mal, Mengatakan, ini hartamu Aku simpan, ini milikmu, bukan milik suamimu Ber Berhak kamu untuk menggunakan, ini adalah harta yang kamu miliki Dari bapakmu, demikian juga yakni Dari saudara-saudaramu Kemudian dia mengatakan, aku tidak mungkin untuk bermaksiat kepada suamiku Hidup demikian juga ketika dia mati Ya sudah, aku dalam keadaan seperti ini di Dalam badan suhud, sebagaimana bersama dengan suaminya Umar bin Abdul Aziz Ini khalifah yang paling mulia Dari khalifahan Bani Umayyah Ya demikian Ini dijaga, kemudian disebutkan Ternyata dari keturunan Umar bin Abdul Aziz Ini yang tadi ditinggalkan oleh bapaknya Harta yang sedikit tadi, padahal seorang khalifah Disebutkan oleh para ulama Di antara anaknya itu ada yang bersedekah Dengan kuda perang itu Ratusan Ini menunjukkan bahawa Allah SWT menjaga Uh, diri dia, demikian juga keluarganya <tuh> Kemudian Walai Nur Rajab juga Untuk penjagaan Allah SWT Yang kedua ya Adalah penjagaan Allah kepada hambanya selama dia itu Menjaga Allah dalam hal akhirat Dan situ banyak dalilnya Yang paling jelas Walai Nur Rajab, apa yang Allah sebutkan Di kisahnya Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf AS Waktu itu digoda oleh perempuan sebagai mengatakan Suleyha tapi hadisnya adalah dua ayat kemudian Allah sebutkan di akhir kisah tersebut ya, kathalika lina srifa'an husu'al wal fahsyah innahu min ibadina al mukhlasin kathalik, demikianlah lina srifa'an husu'al wal fahsyah, kami palingkan dari Yusuf itu asuk, kejelekan wal fahsyah perbuatan di zina innahu, dengan sebab apa? innahu sumu'yadiyah itu min ibadina al mukhlasin termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas Karena sebagai hamba yang ikhlas pada Allah Subhanahu maka Allah palingkan Nabi Yusuf itu dari perbuatan jelek, dari makar, demikian juga dari dari perbuatan zina tersebut tadi. Ya <tuh> demikian Allah sebutkan di sini dalam ayat ini, wa yuridun bikhairin bala ra'd dari fadlih. Apabila Allah menghendaki kepada kebaikan maka tidak ada yang bisa menolak dari keutamaan tersebut. Yusibu bihi mayasyā, Allah menimpakan dengannya mayasyā. Siapa siapa yang Allah kendaki min ibadihi dari hamba-hambanya. Yang Allah mengendaki untuk kaum itu ya, untuk hamba-hamba yang Allah kendaki. Wa huwa al-ghafurur rahim dan Allah <tell> Subhanahu wa ta'ala adalah al-ghafur yang Maha pengampun demikian juga rahim. Kemudian kemudian memasukkan di kitab tauhid ini wa demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. <tell> Fadhabu ilaa rayis wa budduhu Maka carilah in do di sisi Allah swt. Aris rezeki. Rezeki itu dicari, ya, diminta kepada Allah swt. Lalu bagaimana kita bekerja dan itu kita mendapat upah atau mendapat hasil untuk anak, istri dan sebagainya, itu sebab saja. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah swt. Pimpinan yang kita di situ bekerja padanya, itu pun pendapatan usaha itu, ya, keuntungan itu adalah dari Allah swt. Kemudian dari situ mungkin dia mendapat keuntungan dibagi-bagi di pekerja dan sebagainya. Oleh karena itu fakta gue hidup masih disitu. Minta lah di sini Allah Swt ada segi tersebut. Wak buduh dan ibadalah kalian kepada Allah Swt. Waskurulah dan bersyukurlah kalian kepada Allah Swt. Inai terjauh kepada Allah lah kalian akan kembali. Di sini menunjukkan sesuai dengan bab ini untuk wak untuk beribadah hanya kepada Allah Swt. Bukan kepada selain Allah Swt. Semua nasiungus saya ini di sini waskurlah dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. menyebutkan bahawa bentuk syukur itu tidaklah iaitu yani bisa dilaksanakan oleh seorang hamba itu kalau dia Mewujudkan dengan tiga perkara. Semua di Al-Muqit di sini halaman 287. Waskuro, wasarohi an nahu dan syukur. Mereka para ulama mentafsirkan bahwa yaitu apa syukur bisa ditulis al-yam bi ta'dil tegak untuk taat kepada zat yang memberi ya melaksanakan dengan ketaatan kepada yang memberi wa qalu innahu yabunu fi salas mawadi mereka mengatakan yaitu di tiga tempat jadi melaksanakan ketaatan kepada zat yang memberikan tersebut kita bersyukur kepada Allah SWT. wa taala Dikatakan kita bersyukur itu kalau memunculkan tiga perkara. Yang pertama bilqol dalam hal hati, bahwa ayatari fakibol bi anahadihi aneemah minallah, mengetahui, meyakini dengan hatinya bahwa nikmat ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakini ini nikmat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian menulis di, ya di mobilnya atau di rumahnya kadang kalau dia punya harta itu tulis ucapan Nabi Sulaiman. Haza ya, min fadhli demikian Haza min fadhli ini dari keutamaan Robku ini yani dari keutamaan Allah Subhanahu yani wa dia yakni mungkin meyakini bahawa itu datang dari Allah Subhanahu wa bukan dari kemampuanku bukan dari yakni kekuatanku atau kepalianku ya kita ingat di suatu ucapan Sayyid Rahmatullah beliau mengatakan laisaha da biquwwatina wala bi syajaatina wala bi kasrati ilmina Tidaklah ini, ini dakwah yang beliau bangun itu dari kekuatan kami, bukan dari kepandian kami berbicara. Demikian juga bukan dari banyaknya ilmu yang kami miliki. Bahada Mufaddil Robidan ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan di situ, e, Allah, Allah mengendaki maka terjadi. Jadi demikian. Adapun Nabi Sulaiman beliau mengucapkan waktu itu ketika datang singgasana yang dimiliki oleh. Ratu Sabah ya, sering kita mengatakan ya, ini Ratu Balqis dan hadisnya adalah dhaif penamaan tersebut. Maka kemudian ketika singgasana itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman beliau mengucapkan kalimat tadi. Hadza min fadli rabbi, ini dari keutamaan Rabbku dari Allah Subhanahu wa taala. Al yaqul Untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau aku termasuk orang yang kafir yang mengingkari nikmat tersebut. Dan di sini syukur dalam hal Hati apa itu bentuknya ayat tarif abikolbihi untuk dia mengetahui meyakini dengan hatinya bahwa nikmat itu minangkabul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faya rollilah ibadlan alihibya maka dia mengetahui bahawa keutamaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada dia dengan nikmat tersebut. Bapa biko menikmatin paminangkabul dan tidaklah dari kalian yang ada pada kalian dari nikmatan itu paminangkabul adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling besar kenikmatan itu apa? Nikmat keislaman. Ya, paling besar kenikmatan yang tidak bisa diukur itu adalah nikmat keislaman seorang. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa taj'al musibatan fi dinina. Wa taj'al akbaru hamina dunyana. Wa taj'al ad-dunya akbaru hamina." Nabi berdoa sallallahu boleh tajal ya Allah, janganlah kau jadikan musibah tanah, musibah kami itu didinah dalam hal agama kami. Jangan sampai musibah itu yang paling besar. Kalau musibah dalam hal agama, ya sudah mengenal ini kebenaran Islam, dia tinggalkan karena harta, atau bahkan sudah mengenal sunnah, mengetahui ini yang benar, bahkan mengatai itu berbatang kesyirikan kemudian dia tinggalkan karena dunia, ya, karena mungkin dijemah, apa yang semisalnya. Ya, maka seperti ini kalau musibahnya dalam hal agama, maka itu musibah yang paling besar. Bahkan Nabi mengatakan, waladaj al musibatana fidinina. Janganlah kau jadikan ya Allah musibah yang kami alami itu dalam hal agama kami. Waladaj al adzonia akbarul haminah. Janganlah kau jadikan dunia itu paling besar cita-cita kami. Jangan sampai kemudian dunia itu menjadi paling besar dari cita-cita seseorang. Dunia itu kan hancur akan hilang. Bagaimanapun. Seseorang punya hartanya sangat banyak, mesti akan sampai pada dia itu masa tua dan akhirnya akan akan mati. Yang naik, saya itu yang naik mobil dengan yang naik, yani sepeda atau yang naik motor, ya yang paling mobil paling mewah itu, itu ukuran kuburannya sama semua. Ya, yang rumahnya besar semua, nggak mungkin dia kuburannya puanja kah tidak? Ya, ukurannya sama untuk yang lahtinya sama. Yang naik mobil, yang naik motor, yang naik, naik sepeda itu di jalan-jalan itu, nanti ukuran kuburannya sama, sekitar itu saja. Jadi demikian. Jadi syukur itu pertama dengan hati. Ini meyakini dengan hatinya bahwa niat itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua bentuk syukur itu adalah dengan apa? Dengan lisan, dengan lisan, dengan lidah dia, dengan ucapan dia. Wahyu yang terhadza tabiha ala wajisana alamloh. Yaitu apa? Dia Berbicara dengan menguji Allah Swt. Wa ala tara wa adabil johud meyakini dan tidak menolak. Ala ala sabilil fahar wal koyala tidak seperti jalannya orang-orang yang menyembuhkan diri. Wa tarafu alaih dan mengangkat dirinya di atas hamba-hambanya. Jadi yani dia yang terhadat biha ala wasi sanda Allah. Dia menyebutkan nikmat tersebut. Dia menyebutkan nikmat tersebut dari sisi memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang lain. Paham? Yakni kita menyebutkan kalimatan itu itu dalam bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti kita ingin merasa tinggi di hadapan makhluk-makhluknya. Jadi yani, bentuk risan memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan di situ eh lafzi limatillah di hadis, bukan dalam makna hadis itu. Ya, dengan nikmat Allah itu hadis. Jadi yani sampaikanlah. Itu pun kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita menyebutkan nikmat itu kepada orang, ternyata dari situ orang tersebut malah hasad Oleh karena itu lebih bagus jangan disebutkan Ya, Kadang kenikmatan seperti ini, kalau disebutkan malah orang itu hasad Oleh karena itu disebutkan kepada orang-orang yang kita anggap mungkin mencintai kita, menyukai kita, ya, tidak hasad dan sebagainya Bahkan dalam hal mimpi, kalau seseorang mendapatkan mimpi yang bagus, jangan menyampaikan kecuali kepada orang-orang yang baik Jangan disampaikan kepada orang-orang yang, yang jelek, itu mimpi saja Karena nanti ditapatkan bahasa dan sebagainya. Di sini juga saya usah mengatakan menyebutkan kelembatan tersebut dalam sisi memuji Allah Subhanahu Wataala, menyebutkan Alhamdulillah, ya, aku dapat, yaitu warisan bapaknya bisa membangun rumah bapaknya, menyebutkan hal tersebut kepada saudaranya itu apa? Memuji Allah Subhanahu Wataala, bukan sabi lillahar wal seperti jalannya orang-orang yang menyebabkan diri dan mengangkat mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu Wataala. Tidak seperti tidak, tidak sombong. Tapi dia menyebutkan itu karena memuji Allah Taala. Ya ini ingin berbagi, Ya mungkin kebahagiaan dengan saudaranya, walaupun cuma menyebutkan, mungkin saudaranya bisa, Ya ini bisa di situ tinggal dan sebagainya. Umpamanya. Ya ini seperti itu. Jadi memuji Allah Taala dengan ucapan, memuji Allah Taala dengan ucapan. Yang ketiga adalah al Jawarih. Bersyukur bentuknya adalah Jawarih dengan anggota badan. Bahawa ayat tak milah habib melaksanakan menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada yang memberi. Siapa memberi Allah swt. Jadi menggunakan harta tersebut atau kelimpatan tersebut untuk taat kepada Allah swt. Badan yang sehat, harta yang dia miliki atau mungkin kendaraan dan sebagainya digunakan untuk jalan Allah swt. Untuk diri dia juga mungkin atau mungkin untuk dakwah atau yang semisalnya. Ya, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu SWT Atau untuk taat kepada Allah SWT Untuk beribadah Artinya dia memiliki Ya, untuk sedekah Atau bahkan mungkin untuk haji Atau yang semisalnya Digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu SWT <tuh> Kemudian dulu misalkan Syukurullah ala ni'matil ilm, Seseorang mensyukuri dengan ni'mat ilmu Antak malbi Apa itu bentuknya? Beramal Jangan kemudian berilmu saja Tidak dilaksanakan Ya Wala Kemudian Ubatu alimuhu Anas mengajari manusia semua kita mungkin bisa membaca abata atau membaca Al-Quran diajari bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis Utsman bin Affan Rasulullah ayah hukum mantal dalam Al-Quran bukanlah sebagus-bagus kalian adalah yang mengajari Al-Quran mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya sampai Abu Ayyub, Al Ansori beliau menghabiskan hidupnya sampai meninggal mengajari orang membaca Al-Quran karena meyakini hadis Nabi tadi. Sebagus-bagus kalian adalah yang mempelajari, mempelajari Al-Quran dan dan mengajarkannya. Walaupun mengajari hafalan yang dia miliki, atau mungkin mentasmi, atau mungkin ee, mengajari iaitu yani, kroq dan sebagainya, kroq kiraati dan sebagainya. Ini yani seperti itu. Ini yani termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Bersyukurlah lemahli lemahlimal. Demikian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala terhadap nikmat harta. Antus serifahubi ta'adilah, digunakan, kamu pergunakan untuk taat pada Allah, batang faun nasbi, memberikan manfaat manfaat kepada manusia, demikian juga, ini seperti diberikan makanan, diberikan kepada manusia, ya demikian juga digunakan untuk makan, digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT, ini bentuk dari kesyukuran berupa, hati, demikian juga lisan demikian juga jawari, Kemudian semukan disini beli, oleh beliau, Wa qalu dalil jaba na'la wa ta'ala wa man adhallu mimman min dunillah Dan siapa yang lebih sesat? Adol Ini sebah afallu. Siapa yang lebih sesat? Mimman ya'um dari orang yang berdoa min dunillah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada patung, kepada kepada tunggul kubur, nah, demikian. Mal yasjibu lahu ila yaumil yang tidak memberikan ijabah bagi dia itu ila yaumil sampai hari kiamat. Tidak memberikan manfaat sampai hari kiamat tidak bisa sama sekali. Ini orang yang, yang sesat sekali. Wa hum an duain gawfilun dan mereka yang diminta itu dari doanya mereka yang meminta itu gawfilun tidak tahu. Orang berdoa kepada kuburan, kepada badawi yang kalau di mesir itu atau mungkin Abdul Qadir Jailani yang beliau adalah orang yang soleh, ya atau kalau di sini mungkin wali-wali dan sebagainya. Itu tidak tahu mereka sudah di alam barzakh sudah tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman anduain mereka tidak tahu. Wa idza husyunnas apabila manusia dikumpulkan kanu lahum a'daan. Mereka nanti menjadi permusuhan. Wakanu bi ibadatin kafirin dan mereka itu dengan ibadah bedah mereka itu kafirin mengingkari. Kenapa kalian beribadah kepada gua aku tidak mau dan sebagainya. Bagaimana Isa alaihi Beliau tidak rida. Diibadahi oleh orang-orang Nasrani. Wa qalu kemudian juga Allah menyebutkan <coughs> Al-mayjibu al-muttara idza Maka siapakah yang bisa menjawab yujib menjawab al-muttar orang yang dalam keadaan butuh sekali idza ketika dia itu meminta ya wa yafsi demikian juga menginginkan kesulitan wa dan menjadikan kalian khulafa al-ard khalifah Panggil di muka bumi. Ya ini Allah Swt. Allah saja yang bisa menghilangkan kesulitan. Demikian juga menjawab doa. Demikian juga menjadikan penguasa di muka bumi. Alilahun ma'angloh. Apakah di situ ada ilah sesembahan ma'angloh bersama dengan Allah Swt. Tidak ada. Ya demikian. Kemudian sebukan Warahmatullahi Tabroni di Isnadi Imam Warahmatullahi menyebutkan di dalam ya, mukjam beliau beliau mempunyai buku mukjam yani sogir kemudian ausat kemudian kuplo mempunyai dua buku yang terkenal itu dan disebutkan juga ya di terjemahnya itu beliau mengatakan mukjam yang Ustaz itu yang tengah hadaruhu itu adalah rukhu ini yani sebagai isyarat ini adalah amalan yang beliau harapkan ya. Beliharapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Ya, itu beikan para ulama. Sebagian menulis buku, buku bertahun-tahun. Itulah yang diharapkan, yang nanti yang nanti diharapkan menjadi amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Sebagian mereka seperti itu, iaitu yani, beramal suatu yang dengannya itu dia berhadap, berhadap dengan amalan itu menjadi bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Semua di sini Imam Tabrani beliau mengatakan seperti itu. Biisnadi dengan sanadnya. Semoga di Fatul Masjid Tentang terjemah e, Beliau ini Imam At-Tabrani At-Tabrani Hua Imam Al-Hafid Sulaiman bin Ahmad bin Ayub Al-Lakmi At-Tabrani eh, di, di sini Sulaiman bin Ahmad beliau kalau so kita beliau Punyanya Abdul Qasim Sahibul Ma'ajim At-Talat Asal Asal, pemilik Mu'jam Asal Asal Jadi beliau menyusun bukunya itu Banyak sekali hadisnya itu kalau kita lihat itu Dan beliau termasuk ulama yang belakangan Oleh karena itu hadisnya banyak yang dia itu gori asing Ini gambangannya banyak lemahlah demikian Di Mu'jam ini Beliau kumpulkan kalau Mu'jam itu berdasarkan Sebagian berdasarkan dengan nama-nama gurunya Sesuai dengan abjad, alibak, tak, tak ta Sebagian dengan negeri-negerinya demikian Sebagaimana Usnad Imam Ahmad Beliau menyusun, menyusun itu dengan urutan Nama-nama sahabat Al-Asyaara Mubasyari Nabil Jannah Sepuluh orang yang dikabarkan Nabi masuk surga Disusun di situ hadisnya Abu Bakar Kemudian hadisnya Umar, Nabi kan terus Berbeda dengan Saib Bukhari Kalau Saib Bukhari disusun dengan apa? Disusun disusun dengan urutan-urutan bar ya kan? Pertama beliau menyebutkan Kitab Badal Wahi Permulaan turunnya Wahi Kemudian disitu ada Kitabul Iman Kemudian Kitabul yang kitab tentang masalah ilmu. Kemudian nanti urut kitab taharah, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian demikian. Sesuai dengan bab pembahasan ini tadi. Adapun kalau musnad yang ditulis Imam Ahmad, umpamanya Rawahu Ahmad, kemudian Imam Ahmad, ya ini maksudnya musnad ini tadi, 40 ribu hadis. Itu disusun dengan urutan tadi. Hadisnya Abu Bakar dulu, kemudian hadisnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, demikian sampai 10, kemudian Baru sahabat yang lain. Hey, okay, demikian disebutkan. Ini susunan uh, apa musnad. Demikian juga Taqbironi. Kalau di sini dengan urutan apa? Dengan urutan nama-nama gurunya sesuai dengan abjad. Hey, okay, demikian. Sesuai dengan huruf jayyah. Demikian disebutkan oleh para ulama. Beliau menyebutkan di sini Waroh atau Taqbironi. Taqbironi adalah dari Sulaiman bin Ahmad. Beliau mengambil dari Anin Anin Nasai. Beliau mengambil dari Imam Nasai. Jadi imam menasehat termasuk gurunya, penunjukan beliau termasuk orang yang belakangan, jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Isal bin Ibrahim ada Gurit, demikian juga yang lainnya. Meninggal tahun Sana Sittin Watalatamiyah 360 Hijriah. Dan ini adalah hadis Ubada bin Somit, hadis yang disebutkan di sini. Ini hadis Ubada bin Somit. Tetapi sayangnya hadisnya adalah Doif, hadisnya Doif. Di situ ada Ibn Dahiya Abdullah bin Dahiya. Beliau adalah Doif dalam sebagian ulama mengatakan hasanul hadis bahkan saya Isaimin mengatakan Ibnu Layyah bahwa hasanul hadis ya, hadisnya hasan bisa diterima tapi yang benar tadi waqulahi aqolatu fi akhir umrihi Ya Isaimin mengatakan qolatu qolatu itu terjadi campur bau hafalannya menjadi rusak litthiroki kutubihi karena buku-bukunya terbakar di sini menunjukkan kadang bahkan sebagian ulama sangat sedihnya, karena bukunya itu terbakar kalau dulu di Yemen itu Ada yang mengumpulkan sampai 100 kotak Kotak besar satu truk itu Diambil orang syiah dibakar Sedih sekali di mereka Padahal yang mengumpulkan Itu beberapa orang itu dimumpulkan Mungkin tidak, tidak jajan Tidak beli, tidak makan untuk beli buku Setelah dikumpulkan dibawa truk, di tengah jalan dibakar orang syiah Kalau Ibn Luhiyah ini disebutkan beliau Akhirnya kapalannya rusak Karena sedih sekali Permusnahannya terbakar Ya, perusahaan itu bagi sebagian penuntut ilmu itu sudah itu makanan mungkin termasuk. Sebagian mengatakan, ya itu tadi. Istri yang kedua, sedangkan mengatakan seperti itu. Ya ini, ya, ini tempat dia sibuk dengan ilmu tersebut. Ya, bukulah yang menjadi teman dia. Di sini, Abdul Bin Lahi'ah, beliau hafalnya hancur, rusak setelah apa bukunya itu terbakar. Walaupun sebagian mengatakan sebelum terbakar, sudah hafalannya rusak, sudah hafalannya adalah lemah. Hari ini, Tarih. Bisnadi dengan sanadnya anahukah nabi zamanin nabi sunah sunah munafik sesungguhnya di zaman nabi sunah sunah ada seorang munafik hadisnya tuh ya ini sebagian menyebutkan ini abdullah bin Ubay bin salim yuk diluk minin dia menyakiti kaum mukminin fakalah baidhum maka berkata sebagian mereka ya ada seorang munafik yang dia itu menyakiti kaum mukminin maka sebagian mengatakan kumubina berdilah kita mari kita berdiri naskh kita minta istighosah di Rasulullah SAW kepada Nabi SAW istighosah kepada Nabi. Min hazal munafik dari munafik ini, nah, di sini saya akan menunjukkan mereka istighosah kepada Nabi SAW. Maka kalau Nabi SAW disenangkan Nabi SAW beliau mengatakan, Innahu la yusagosubi sesungguhnya tidak boleh istighosah kepadaku. Wa inna ma yusagos bila sesungguhnya istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala dan istighosah itu tadi. Menghilangkan kesulitan yang dialami. Hadisnya itu. Dan tadi kita sebutkan, ya istighosa itu kepada sesuatu yang sudah mati demikian juga mungkin tidak di hadapan kita maka itu adalah tidak diperbolehkan termasuk kesilikan. Tapi kalau kemudian kita meyakini orang itu mampu dan secara praktek juga mampu, ya boleh untuk kemudian istighosa kepada eh, barang tersebut atau orang tersebut, ya yang kita yakini dia mampu dan di hadapan kita. Selamat so, di sini kita baca buku-buku